אייל וצבי ויחמור, ועכו ודישון, ותאו וזמר. וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע, שתי פרסות. מעלת גרה בבהמה, אותה תוכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה, וממפריסי הפרסה השסועה. את הגמל, ואת הארנבת, ואת השפן. כי מעלה גרה המה, ופרסה לא הפריסו. טמאים הם לכם. ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא, ולא גרה, תמהו לכם. מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו. את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו, וכל אשר אין לו סנפיר וקשקסת, לא תאכלו, תמהו לכם. כל ציפור תהורה תאכלו, וזה אשר לא תאכלו מהם, הנשר והפרס והעוזניה. והרעה, ואת העיה, והדיה למינה, ואת כל אורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנץ למינהו, את הכוס, ואת הינשוף, והתנשמת, והקעת, ואת הרחמה, ואת השלח, והחסידה, והענפה למינה, והדוכיפת, והטלף, וכל שרץ העוף, טמאו לכם, לא יאכלו, כל אוף טהור, תאכלו. לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה, ואכלה, או מכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך. לא תבשל גדי, בחלב אמו. עשר תעשר את כל תבועת זרעך, היוצא השדה, שנה שנה. ואכלת לפני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך, תירושך ויצריך.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 והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו ושבעו, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשייתך אשר תעשה.